Nu? Vlad zice că e super Totul n-ai, totul n, totu n Lolo e supărat, că de ce n-avem școală? Na, asta nu e Fiecare cu, fiecare cu dorințe uh, și preferințe Ok, restul studenții Ei stresați, uitați, vă uitați la studenții Dacă aveți un student, întreabă-l uh, De ce e stresat? Uh, domnul va fi cu el la examen uh, Ei sunt încă în toile examenelor E nasol, știi ce e asol? Când în casă ai un licean care se bucure Și un student care încearcă să învețe E fain când am îndoia. dacă ar fi tezele și examenele în același timp, ar fi, mai, ar fi chiar mai bine. Dar bine, uh, am auzit recent, pentru cei care stați în Ufăru, cât stați în Ufăru? Wow, tot nu s-au pus aici, uitați-vă că Rogerius, Velența, partea aia. Bun, uh, pentru voi, cei din Ufăru, voi uh, veți beneficia de un parc amenajat. Deci, uh, vor Ghibu, parcul ăsta va fi amenajat, zice frumos, așa zice. Nu vă bucurați. Voi stați mai mult în parc mai. Nu vă plă, Am crezut că o să vă bucurați, o săriți în sos nimic. O să-l amenajeze. O... Nu o să mai fie câini. O... Așa nu e mai fără câini acolo. Încă ceva vreau să vă zic înainte să pornim. O să am multe de zis. Dar oricum am ceva de, să vă zic despre Uniunea Europeană. Ce că Uniunea Europeană vrea să mai România pentru cruzime, au văzut la televizor acum de Crăciun cum a o tăia porcii, știi? Pentru cruzimea care se taie porcii de Crăciun pentru a rezolva problema geneticienii români au inventat porcul Imo care se taie singur așa că s-a rezolvat problema nu mai trebuie să ne amendeze nimeni dar bun, dragii mei Seara asta avem un subiect interesant, continuăm să vorbim despre puterea muzicii, am niște niște mărturii, am și un invitat care a venit în față, dar haideți înainte să, să întoarce, ne întoarcem la cuvântul lui Dumnezeu, mergem din nou în 1 Samuel capitolul, capitolul, ce, capitolul 16, ne bucurăm să fim astăzi aici, toți în formă și așa mai departe. Hai să vedem 1 Samuel, capitolul 16 Este tare curios câți dintre voi ați adus sabia cu două tăișuri astăzi Biblia Mâna sus să vedem cu Bibliile, nu mâna, Bibliile Fuu, Rogerius, nu Rogerius are avut mult de cărat Nu fără o câștigată în seara asta Partea asta de aici a, a fost mai mult decărat Biblia Aduceți-o cu voi nu, mulți, Pentru cei care nu aduceți, uitați Pentru aia vă punem noi acolo, dar nu pentru ceilalți Așa că vă lăsăm să, să copiați astăzi, să citiți de acolo 1 Samuel capitolul 16, versetul 23 Înainte să citim, trebuie să vă zic că uh, licienii, îmi pare tare rău că nu ați, uh, nu ați destui să mergem, mi-ar fi plăcut să merg la reșeni. dar înseamnă că mergem împreună la tabera, în tabera de vară, mai aștept încă câteva luni, mergem puternic la lacul Surduc, acolo facem baie și sărim feș în lac Bun, 1 Samuel capitolul 16, versetul 23 scrie așa Și când Duhul trimise Dumnezeu, venea peste Saul David doa arfa și cânta cu mâna lui. Saul răsuflat atunci mai ușor, se simțea ușurat și Duhul cel rău pleca de la el. Bun, și întoarcem la încă un pasaj din nouul testament, citim și din vechiul și din nou. Coloseni, capitolul 3. Coloseni. După Filipeni și înainte de unul tesaloniceni. Dacă vă ajută, dacă nu vă ajută, vă dau și pagina Bibliei. Pagina în Biblie, Coloseni capitolul 3, versetul 16. Pagina în Biblie, 1157, în Biblia mea. 1157. Dacă a adus o Biblie veche din 1700, probabil că nu e aceeași pagină. în capitolul 3, versetul 16, scrie așa, Cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi, în toată înțelepciunea. Învățați-vă și sfătuiți-vă unii pe alții cu psalm, cântări de laudă, și cu cântări duhovnicești. Cântându-i Dumnezeu cu mulțumiri în inima voastră. Din nou recitim. Înv Învățați-vă și sfătuiți-vă unii pe alții cu top 20 de la MTV. Așa scrie. Nu scrie. Cu psalmi, cu cântări de laudă și cu top 20 de la Kisefe. Nu scrie nici așa. Cântări duhovnicești. Cântându-i Dumnezeu cu mulțumire în inima voastră. Că în seara asta, vom vorbi de, Continua să vorbim despre puterea muzicii. Asta e partea a doua. Pentru că dator cât a fost to be continued. Haideți să ne rugăm. Să mulțumesc pentru seara asta, pentru fiecare tânăr care a decis să vină. Știu că nu e o coincidență că suntem aici, Doamne, știu că ne-ai adus aici ca să ne vorbești. Și, mă rog, Doamne, ca în aceste minute care au mai rămas în această seară, mă rog ca să-i vorbești și fiecărui tânăr. Doamne, știu că mulți au întrebări, Știu, Doamne, că mulți se gândeau de ce, Doamne, de ce, cum e cu muzica necreștină, cum e cu muzica influența muzicii în viața noastră. Deci, mă rog, Doamne, ca tu să răspunzi la întrebări pe care tinerii le-au avut până acum și să mulțumesc că vom pleca de aici, schimbați și transformați prin cuvântul tău. Mă rog, Doamne, ca tu să te folosești de mine, mă rog ca, Doamne, limba mea să fie capana. Un scriitor descosit în mâna ta și îți mulțumim, Doamne, că Satan nu va fura cuvântul pe care tu îl vei pune în inimile noastre. Numele lui și să-ți mulțumim. Toată tineretul, tot, toată lumea spune Amin. Amin. Acum două săptămâni v-am lăsat o idee și am zis: aceia dintre voi care vreți să împărtășiți cu noi o experiență, ceva, cu influența muzicii în viața voastră, simțiți-vă liber și scrieți. Așa că o să citesc un e care l-am primit prima dată, după care. Pe această persoană o să-l invit în față să vorbim un pic cu el, după care o să mai citesc încă un e-mail pe care l-am primit și după care o să intrăm să discutăm. Spune așa în acest e-mail, deci legat de muzică, cum văd eu și ce am studiat, eu muzica trebuie luată foarte în serios, trebuie selectată foarte bine. Ascultăm multă muzică am ajuns să înțeleg că muzica poate manipula un om foarte tare, muzica îți dă scopuri, dacă asculți muzică creștină clar că ea va pune în inima ta o dorință să fii ca și el. Muzica te modelează și te poate schimba în bine sau rău, muzica house, o muzică de multe ori fără text cântată de un DJ, one se închină la acel DJ, caută pe net concertele lui Tiësto scrie el. Muzica rock e o muzică foarte periculoasă pentru care, pro, care produce multă adrenalină în corp. Mulți prieteni de-ai mei și-au distrus viața doar pentru că au ascultat anumite melodii și eu eram prin clasa 8-a, 9 foarte violent, tocmai pentru că ascultam o muzică care transmitea asta. Un prieten care asculta mult punk, avea probleme la școală pentru că mereu încălca regulamentul ăsta uh, ca urmare a muzicii pe care o asculta. În camera mea, fiți atenți, mama mea nu punea iarna flori pentru că se ofileau. Înainte să am laptop, uh, tot mureau peștii pentru că asculta muzică tare și săreau din acvariu. De când ascult mai mult în căști sau nu prea ascult, nu mai am avut problema asta. Verișorul meu se temea de mine pentru că asculta muzica care îl speria. Bun, aș să-l invitați pe persoana care au scris să-l primiți cu bucurie, Vlad Coste. Ai în față, Vlad. Cei de la sonet din producție, ceva microfon. Pentru Vlad, mulțumim Dani. Dani este și în și în producție. Un, un, unde stă un microfon? Uite ăla care e tot încălcit. Cum ești, Vlad? Ai freză faină? Asta e un început bun. Totdeauna început Merci. bun. Ia să vedem. Totdeauna m-a plăcut freza asta. Mohawk. E, e super fain. Bun, Vlad, îmi spuneai de ofilirea plantelor în camera ta. Explică-ne cum se adevărat. ofiliau. Uh, Mai mea iarnă tot timpul punea toate plantele de pe terasă, de peste tot, în cameră la mine și observa după o perioadă că toți se ofileau și o renunța la idee. Dar se ofileau nu că nu le udai. Nu că u... nu le udam, <laughs> mai meu avea foarte mare grijă și la umiditate și la tot. Se ofileau, cred că, i-au -o zis că de la muzică. De la muzică. Mă vedea pe mine și probabil ori expresia feței mele, ori sunetul, ceva, de una plantă, nu le plăcea deloc. Așa spune-mi, de când... Tu, de exemplu, de când ai ascultat muzică așa necreștină, mainstream, de la televizor sau de mai departe? Ascultam muzică necreștină din, din totdeauna, eram înconjurat de muzică, dar am început să am așa un stil propriu de prin clasa 5-a. Așa, ce când zici stil propriu, la ce te referi? Mă refeream la muzica asta, rock de la început, primele trupe, Metallica, ACDC, primele trupe care... care... Erai fan? Da, eram mare fan, ziceam că ai muzica de calitate și așa... Aveam o cultură a mea când, când venea vorba de muzică. Așa, te îmbrăca într-un stil sau... La început nu m-am îmbrăcat a... într-un stil, mă influența foarte mult, eram foarte violent. Tot timpul când cineva zicea ceva, am, am început să mă schimb și ca vestimentație și toată lumea când mă arăta cu degetul aveam o anumită reacție, dar ideea e că mă influența cel mai mult în gândire. Adică ai văzut că încep să gândești ca ei sau cum? Tot timpul când aveam nevoie de ceva, nu mă gândeam, bă, pot să cer pot să dau la o palmă și să iau și aveam ideea asta că tot ce am nevoie pot să iau fără să mă... să mă ajut doar pe mine, eu, a meu, tot ce vreau să iau. Era un dezastru în mintea mea, eram dezechilibrat tot timpul, uneori eram deprimat, uneori eram foarte bucuros, treceam așa de la o stare la alta foarte des și nu era bine deloc. Dar ai zis că... Ai, în ultimul timp ai reușit să afli despre unele informații da, pe care tu le-ai ascultat studiez, în trecut da, da, da. Și să afli anumite chestii Spune, așa în căutarea ta, să afli răspunsuri Ce, ce, ce ai găsit? Cel, cel mai interesant lucru care, care l-am descoperit E că omul care a înființat biserica de sataniști Un om în San Francisco A înființat-o, îl cheam Anton vei, El era muzician și nu cred că lucrul ăsta e o coincidență El era mare muzician cântat la multe instrumente Și el au recrutat anumiți oameni i luat pe The Rolling Stones Și împreună cu el au recrutat foarte multe trupe Care tinerii din ziua de azi le ascultă Și dau foarte bine Cum ar fi The Beatles Metallica Și foarte multe trupe din astea rock Asa. Spune de The Beatles un pic Ai citit ceva despre Beatles? Da. cu eu... Uh... Your... Inițierea lor acolo. Da, ca cei de la The Beatles au uh, fost, fost sponsorizați de un tip dubios, un uh, ocultist, Cranwell, care apare cu. Deci, albumul lor era un colaj cu mulți tipi foarte dubioși în spate. Era trupa The Beatles și în spate erau mulți tipi dubioși și el e unul dintre ei. Și ei au fost. Uh, eu zis, am ăsta, că domnule, dacă dau, dau, dau tare cu oamenii ăștia și au succes în America, toată lumea o să-i copieze. Și plătea fanii, plăteau fete care să în primele rânduri, să urle când ei apar pe scenă. Și la un moment dat John Lennon o zis, noi este mai popular decât Isus. creștinismul e terminat. Înainte au zis că o să dovedească asta și o mai că să nu mai discutăm, nu mai discutăm despre creștin că nu există. Și a fost în pușcală o săptămână de un fan și a murit. Uh, bun, uh, spuneai de ceva substanță uh, de o trupă de trupa da, uh, Black Sabbath uh, Au avut un concert organizat de CIA Au vrut să vadă ce, ce efect poate să aibă muzica la masă mare de oameni Și ori zis că După ce s concertul Jumătate de milion or fost Au uh, găsit oameni care erau drogați dar nu se vindeau droguri acolo, nimeni nu avea droguri, o stat o zi întreagă pe aeroport, fără mâncare, fără toaletă, fără nimic și nimeni nu, nu avea ce să le dea. Și și o da seama că corpul uman produce o substanță în organism care are exact aceeași formulă chimică cu opiul. Se numește altfel că e produs de corpul uman. dar. E... când, când ei se producea? Sau da, cum? efectul de adrenalină și toată atmosfera aia din miezul concertului îi făcea pe oameni să intre într-o stare din asta de sevraj altceva periculos. ce de exemplu ceva citate zic, că ne, ne dă niște citate da? în seara asta Am găsit venit, au venit cu fițuici pregătite de acasă îi lăsăm fițuici aici <laughs> ce, ce citate interesante uh, pentru noi Vlad sunt multe citate uh, Jimi Hendrix zicea că el îi hipnotizează pe oameni și duce în starea lor primară după care le toarnă în cap tot ceea ce vrea el asta o zis el, considera că cu muzica rock poți să deschizi omul după aia, tu omul decizi ce-i pui ascultătorului în minte poți să-i pui o gândire pozitivă, un lucru bun ceva, ceva, ceva să-l ajute sau să-l distrugi așa, ăsta uh, unde cânta Jimmy Hendrix? Că el avea trupă sau numai el solo era? Că Jimmy Hendrix cânta în Led Zeppelin cu... unde? în Led Zeppelin așa impresarul de la The Beatles a zis că el era un om foarte greu de speriat și de, de uimit, dar îl uimea cât de anticriști erau cei, cei care cântau în The Beatles. O zis că și, și, și eu sunt anticrist, dar ei mă, mă sperie. Și zici asta cum se zic, că The Beatles par melodii da, di, da, da, deci da, chiar exact. care chiar eu ascultam și îmi plăceau, îmi plăceau. Nu m-am gândit niciodată Carte până n-am stat provoca. să studiez, până mm -hmm. am stat să studiez. Uh, ultim, ultimul citat pe care o să zic, nu nu neapărat e citat, e o informație foarte interesantă. Ozi Oxford, un cântăreț uh, care, care trage bine la public. Am intrat pe site-ul lui să mă documentez și am văzut că el e comparat cu Isus, uh, Oamenii Îs disperați, îs absolut îl se închină la el scriau poezii îi scriau, alții ziceau alții care erau creștini, bănuiesc zicea că Dumnezeu să-l binecuvinteze și toată bunăvoința lui să, să fie peste el muzica, muzica e un lucru periculos Mulțumesc, modelează puternic, bun, exact. mulțumesc tare, mult aplaudăm Vlad, Mersi, Vlad. Am primit un alt uh, e-mail uh, interesant, care aș vrea să îl ascultați. Uh, a plăcut foarte mult. Ascultați ce scrie această persoană. Persoana rămâne anonimă, uh, vă citesc ce a spus ea. Din propria mea viață pe care mai mult de jumătate am trăit-o în întuneric, afirm că muzica are un efect maxim asupra psihicului nostru și exact cum a zis uh, Dani, chiar și asupra fizicului. Înainte să mă predau cu totul lui Dumnezeu, pot să zic cu tristețe anumite lucruri care s-au întâmplat doar din cauza muzicii. Într-o seară colegii de liceu m a chemat să mergem într-un club, iar ca de obicei am acceptat, dar nu mă simțeam parte din grup. Nu simțeam că acel loc mă cheamă, ba mai mult, ceva striga, nu te duce. Degeaba am mers, deși știam că nu trebuie să fiu acolo. Dar din momentul în care am pășit în acel club, mintea, fața, chiar și poziția corpului erau diferite. Mă simțeam în bine. Mă modelam după muzică, hip-hop sau dance, nu conta. Voiam doar adrenalina care se găsea la, ce, la cel care cânta piesa La început doar la nivelul minții Apoi prin dans arătam cum mă simt de fapt Chiar și ceea ce vorbeam era diferit Fără sens și lipsit de orice valoare Dar din momentul în care muzica se oprea Sau eu plecam din acel loc Eram cu totul o altă persoană Asta a început să fie o obișnuință Din momentul în care mergeam la școală Cu MP3-ul și mă credeam super star pe drum Înspre școală Dar când căștile nu mai existau de ce eram aceeași elevă lipsită de sens și în banca ei aproape tot timpul? Muzica e viața din mine, din noi, muzica e cea care parcă apasă butoanele unei telecomenzi și în ghilimele aprinde anumite stări. Când te hrănești sănătos, ești sănătos din toate punctele de vedere. Dar când în mintea ta intră doar mizerie, atunci nu poate să iasă altceva decât gunoaie datorită în ghilimele hranei. Tot își doresc un caracter aparte Să arate bine, să fie plăcut de cei din jur Dar mă întreb, oare câte persoane Din cele care își doresc asta Își hărnesc mintea cu învățături din muzică Oare nu muzica e cea care schimbă oamenii Radical la o petrecere Muzica e cea care te poate ridica Sau te poate dobărâ Fiecare decide deșeuri Sau hrană pentru suflet Interesant mărturile lor Interesant e pe care le-am primit Și trebuie să vă spun că mai aștept aceste e Mă gândeam, eram așa curios, care sunt stilurile care sunt agreate de tineri la ora actuală. Și am avut un sondaj și a vrea să vă arăt care sunt stilurile agreate de tineri. S-a făcut un sondaj în Statele Unite, nu știu cum e aici în Europa. Mă gândesc că nu mai are diferență. Stilurile care, trebuie să vă spun că am auzit prima dată, probabil că, nu știu, ele sunt total în tot timpul în schimbare ori eu rămân în urmă, nu știu care e adevăratul uh, lucru, dar vă spun care sunt stilurile de muzică populară a cu Glam metal, câți ați auzit de glam metal? Gothic, câți ați auzit de Gothic? Ne aveți poate prin școală. Industrial, okay. black metal. Ăsta e de la Black Sabbath? <laughs> Așa, uh, thrash speed metal. Vezi nici voi nu știți multe. Death metal, green core. Bon. Grunge metal. Multe metal. Caleb au auzit, american. Hybrid hard rock. Alexa, tu le știi pe toate? <laughs> Alexa, ridică mă la toate. Hard core. Hardcore. rock. Rave. Rave. Rave. No, Mi-a pus întrebarea Cu toate influențele Și modul în care muzica uh, Modelează generația noastră Și vreau să vă arăt că noi suntem modelați Și totul, uh, totul uh, Cine te modelează pe tine Pentru că la un moment dat o să ai o formă Și va fi forma pe care au intenționat Cei care te-au modelat Ce e muzica de ce a fost inventată ea Muzica oare a fost inventată să ne simțim bine? Să ne dea anumite stări nouă, să ne facă să ne simțim uh, altfel când suntem triști? Deci a fost inventată muzica. Citind din Biblie vedeți următorul lucru și o să distingem următorul lucru. Muzica în forma ei originală a fost pentru a-l glorifica pe Dumnezeu. Și veți vedea în cer îngeri care cântă non-stop. Deci muzica nu a fost inventată aici pe pământ, prima dată ea, ea a fost înainte ca pământul să existe, a fost în cer. Îngerii cântau. Și înaintea tronului este o închinare în mod continuu, există o trupă de închinare, îngerii, toate națiunile îl audă pe Dumnezeu. Așa că muzica a fost, scopul este pentru a-L glorifica pe Dumnezeu. Dar no, bun. Mi se pare interesant cum din, primele, cum din primele capitole din Biblie vedem ceva. Acum vreau să pun o întrebare și vreau să vedem aproximativ. Câți dintre voi, și cu ridicare de mână, știți cine a inventat instrumentele muzicale? Laura, tu știi cine a inventat? Cine -a inventat, l-a inventat, Laura? Dumnezeu, altcine. Așa. Lucifer, așa. Dar pe pământ fiți atenți. Pe pământ există o persoană care a inventat, inventatorul primelor instrumente. Întoarceți la Geneza. Să vi-l arăt. Geneza. Prima carte din Biblie. Ne am cum să grășiți la asta. Geneza. Capitolul 4. Geneza, capitolul 4, versetul 21. Geneza 4, zilea 21. 4 cu 21 spune în felul următor. Uitați-vă aici. Numele fratelui său era acum Iubal. Țineți minte pe personajul ăsta. Ăsta e un personaj care dacă ar fi un film ar trebui să fiți atenți la el. Urmăriți-l pe ăsta. Iubal. Iubal el a fost, ce scrie? Tatăl tuturor celor ce cântă cu ce? Alăuta și cu cavalul. Alăuta Caval, acum vă uitați la cele instrumente, my God, ce e alăuta și ce e cavalul ăsta? Că nu am auzit în viața mea de aceste instrumente. M mă bucur că îmi puneți întrebarea ce sunt aceste două instrumente. Acum fiți atenți, vă spun eu. Alăuta e strămoșul tuturor instrumentelor cu coardă. Vă uitați la o chitară, chitara e stră poto nepotul Alute. Gitară electrică, gitară bas, pentru că e tot instrument cu coardă. Bun. După aia, cavalul e strămoșul instrumentelor de suflat. Asta e cavalul. Deci avem două diviziuni, încă Iubal le inventează, Iubal, personajul ăsta suspect, pe care o vedeți imediat, Iubal le inventează și el inventează strămoșul instrumentelor cu coarde și strămoșul instrumentelor de suflat dar bun cine e un personaj în Biblie bun, da. de unde provine ăsta? mă, a cui îi iubat? asta e întrebarea mea era dată într-un tren un student la Timișoara la medicină și mergea, vizita un prieten în Brașov și pe tren în compartiment într-un bătrân și se uită la studentul nostru, el era din Nigeria, de culoare, era negru, ciunea. Și stă lângă el. Și cum sunt oamenii la țară, ei trebuie să intre în vorbă. Dacă a lângă el, Nu o să stai lângă un om de la țară să nu zică nimic către tine. Nu o să stai. Noi la oraș putem sta și în lift, nu vorbim cu nimeni. Și dacă suntem apropiați. Dar domnule, oameni de la țară zic ceva, bă, bună ziua sau ceva. Și omul ăsta se uită către studentul nostru și se uite la el... Până da, acum ești tu. Îl <laughs> întreabă pe uh, bă, acu ești tu? Și după aceea le întreabă: Mă dar de unde ești tu? Mă? După mă zic că din Togo. No, așa ne, la, la fel le întrebăm și noi astăzi: a cui e iubal? Cine e ăsta? Ce e s o Hai că aflăm cine e tăi căsă. Uitați-vă aici, mergem tot așa. Dacă steni la 4:21, mergem la versetul 20. Ada a născut pe Iabal... El a fost tatăl celor ce locuiesc în corturi Și păzesc vitele Numele fratelui său era Iubal Deci vedem că Iubal a avut un frate Iabal Iubal, Iabal Părinții nu au fost așa de creativ Iubal, Iabal, bun O venit vreod, Iubal, a venit al doilea, cum să numim Iabal, bun, Iabal Bun Deci am înțeles uh, problema asta Mergem, am înțeles că a avut un tată, Ada Mergem după aia Versetul 19. me și-a luat două neveste. Numele uneia era Ada. A, Ada e femeie. Și numele celălalt era Tila. Și deci vedem că tatăl lui Iubal, nu a fost Ada ce-a fost Lame. Merge mai departe. Versetul 18. Urmăriți-mă, tata lui Lame. Eno a fost tatălui lui Irad. Irad a fost tatălui lui Mehuiael Mehuial a fost tatălui lui Metushael. Și el a fost tatălui Lame. De multe ori citeți în Biblie și -ă, de ce trebuie să spună că a fost tata lui bunicu și bunica și s-au născut și au făcut copii. Uitați-vă de ce, imediat vă spun de ce. Fiți atenți, versetul 17. Vedem linia lui Iubal. Lame și toți ceilalți. Uitați-vă unde se duce. Cain s-a împreunat cu nevastă sa, iar a rămas însărcinată și a născut pe Enoch. El a început apoi să-ți dească o cetate, Cain, și-a pus acestei cetăți numele fiului său, Enoch. Vă pun o întrebare. cine Iubal? stră lui cui? Cain. Pentru cei care n-ați fost la școala duminicală, n-ați avățat despre Biblie, Cain, în Biblie, nu e cel mai pozitiv personaj. de acord cu mine? Cine e cine de acord cu mine? Dar e pozitiv. cine Cain? Vă spune cine-i Cain. Primul ucigaș din rasa umană. Primul criminal. Nu numai că a fost un criminal că o moară pe oricine și o fratele. Abel. De ce? Pentru că Dumnezeu a privit spre jertfa lui Abel și zis, din toată inima mea de o Cain, ești un șmecher și mai ai făcut-o de formă. Nu mă place. Și-a devenit gelos, adică cum, Doamne, space de el și l-au omorât. Cain nu e un personaj pozitiv. Dumnezeu l-a alungat pe Cain, i-a da, și dat un semn a cine îl întâlnească să nu-l omoare. Și că Cain nu e un personaj pozitiv, este un personaj negativ și niciodată nu o să predică o predică, cum să fim ca Cain? <laughs> Pentru că ar fi mai multe de implicat, cacofonie și mai multe chestii, deci de nici ne-am vorbit despre asta. Dar fiți atenți, ce mi se pare mie interesant, Iubal, descendent al lui Cain. El, descendent al acestui om, fost criminal. El inventează instrumentele cu coarde și instrumentele de suflat. Două mari diviziuni. Acum, mare lucru zice. În Biblie veți găsi în cer, se descrie închinarea din cer și sunt două instrumente pe care le regăsim din nou și din nou. Ascultați-mă, două instrumente. Harfă, trompetă. Nu au zis de multe ori când trompeta va suna? Harfă, trompetă. Harfa face parte din ce? Instrumentele cu coarde. Trompeta? Instrumentele de suflat. Ce inventează Iubal? Instrumentele coarde. Aluta. Instrumentele de suflat. Ce credeți că i-a dat ideea de Iubal? Descendent al lui Caim. Vreau să vă dovedesc următorul lucru. Satan a vrut de la început să-și pună pata lui pe muzica de pe pământ. Dacă încer, dacă încer. Muzica din cer îl glorifică pe Dumnezeu. Satan a zis, măcar pe pământ, muzica de aici, să mă glorifice pe mine și să glorifice omul. Așa că descendenții lui Cain au introdus muzica pe pământ. E interesant. E foarte interesant. Pentru că un lucru știe și Satan, și am discutat și data trecută, Satan știe puterea muzicii. Știe. Și se va folosi de ea. Să te influențeze pe tine și pe mine. Acum să recapitulăm cele, testul pentru a vedea dacă o muzică e bună. Vă aminte testul? 3D. Vă aminte testul? 3D. Vă, vă reamintesc testul? 3D. Născuți o melodie și vrei să vezi dacă e ok pentru tine, ca și creștin? Testul este următorul. Primul de la 3D este următorul. Descoperă. Descoperă mesajele, am spus. Descoperă ce vrea să transmită melodia. Descoperă ce stare de spirit îți dă. Cum te faci să simți așa melodie. Descoperă. Doi, discerne. Pune ceea ce ai aflat și compară cu cuvântul lui Dumnezeu. E compatibil. Este compatibil. Uiteam astăzi la... Nu de curiozitate. Hai să văd care sunt top 20. Top euro 20 în Europa. Care sunt melodiile cele mai ascultate? Pe locul doi, pe prima n-am știut-o, poate am auzit-o, dar nu, nu m-am recunoscut-o. Pe locul doi, Top euro 20, știți cine ai? Cine știe? Acum aș dacă știți, spatele, nu să ziceți, dar fiți atenți care e ei. Katie Perry, I kissed a girl and I like it. Imposibil să nu fie auzit, că peste tot auze. Și ei melodia aia, I kissed a girl and I like it. Și o pui cu confort cuvântului lui Dumnezeu. Și nu sunt compatibile, mai frații mei. Nu sunt compatibile deloc. Diavolul a luat muzica și întotdeauna s-a folosit de muzică în decursul istoriei și a vrut ca prin muzică să manipuleze și să formeze o generație. M-am spus data trecută, un om mare de stat a spus că dămmi posibilitatea să scriu eu cântecele și nu mă interesează cine face legile într-o țară, pentru că cântecele vor modela modul de gândire a unei generații. În secolul 20. Un produs, un strigăt al generației noastre a apărut ceea ce noi astăzi numim MTV. Și odată cu acest MTV, MTV a devenit o poartă pentru toate formațiile care vor să, a, să arate lumii întregi stilul lor de viață și modul în care gândesc și modul în care acționează. Le-a dat acces liber. Trimite-ți-ne și noi le vom pune. Dacă e bun, le pune pe site. Și mtv a dat acest acces liber și vreau să vă spun ceea ce spune MTV-ul despre ei, ce sunt ei. Vreau să vă citesc. Ei spun, producătorii, șefii MTV-ului, spun așa, noi suntem o forță culturală. Acum, hai să vă pun o întrebare așa, în câte case credeți voi că se prinde canalul, se uită oamenii pe pământ CNN, fiind un site, un, un, un, o emisiune de, de un TV pentru știri internaționale și mai departe, în câte case de pe pământul ăsta credeți voi că se uită oamenii la CNN? Ziceți, un număr, Vlad, la câte? Cred? Așa, în, în milioane, se văd în milioane, un miliard de prea mult. La cât se uită la CNN? 500 milioane, mult, nu se uită atâția. Do, aproape. 150 de milioane de case aprind aproape săptămânal CNN. 150 de milioane. Bun. Câte case credeți voi că se uită la postul de televiziune MTV? 400 de milioane. 400 de milioane se uită și ați crezut că CNN-i puternic? CNN-i mica pe lângă MTV. Nimica. n no, bun, continuă să vă spun ce spune MTV-ul. Spune așa, oamenii nu se uită doar la MTV, ei spun producătorii. Ei trăiesc MTV. Noi am influențat o întreagă generație în modul în care gândește. Ei spun asta, mă. Ei spun asta. Ei spun, am influențat o întreagă generație în modul în care gândește, vorbește și cumpără. Orice firmă știe următorul lucru. Dacă pune o reclamă la MTV, produsul ăla se va vinde. Pentru că imediat dacă e la MTV, e cul. Cool. Am văzut la MTV, cumpăr și eu. Noi la MTV, și o răspuns așa, nu încercăm să atragem tinerii de 14 ani. Ei sunt deja ai noștri. m-am mers să mă tuns, nu știu dacă ai observat, sunt mai scurt aici în spate când mă duc acolo frizerița la care mă tună era o fetiță de 4-5 ani și la televizor era ăsta Alex, mușculosul chestii era Alex și zice mami, 4-5 ani mami, uite-te la Alex și-o lăsa barba mami deci, fetița ai de patru, ci îl cunoștea și și o dat seama că s-a lăsat barbă în noul album. Eram în vară, sau cu doi, vara trecută, cred că. Eram la fericiorii mei, am vrut să mă duc să văd, s-au mutat într-o nouă într nou locuință și o să văd și, dintr-o dată, fericiorii mei. Câți ani au? Câți ani are AD? Nu știu dacă 8 ani? Nu are? Șapte? Zece Are zece ani? Adi are zece ani. Bine, atunci avea opt. Stai, mă, că atunci avea opt. Și în timp ce intru eu în casă, verisorul meu cânta. Și cum acum poate vă gândiți, bă, versul ătec, probabil că cânta inima mea. Sau poate cânta. Uh, e dragoste, mai sus de toate. Și se cânta verisorul meu. Nobody wants to see us together. No, na no, Verisorul meu, de, de ce iarăi? ce? Când ți-am zis? E faină melodia, el o zice mie. Știți la care e canalul la care pun ei verișorii mei? MTV. M. TV, acum nu că predică împotriva verișoare lumea, dar eh, ei sunt parte a generației. Ei sunt parte a generației în care noi trăim. Cum hai să vă zic ceva, niște statistici care pe mine mă sperie, referitor la MTV, pentru că MTV, dacă ei spun că ei ne modelează modul în care gândim, ei spun asta, noi știm, dar ei o și spun în față. Bă, că noi schimbăm modul în care gândești. Și cum acționezi și cum trăiești, totul schimbăm. Cei tragic, s-au făcut statistici și s-au descoperit următorul lucru dintre toți creștinii tinerii creștini astăzi în lume 40% dintre ei se uită la MTV regulat 40% și MTV-ul spune noi modelăm modul în care gândește un tânăr, cum acționează noi modelăm și avem tineri creștini care a aprins televizorul. modelează MTV. Modelează-mă. Și vine de două ori. La biserică. Vinerea, duminica. Duminică. Doamne, modelează-mă. Și tu, majoritatea timpului, stai în fața MTV-ului. Ce să mai modeleze Dumnezeu? Deja ești modelat. Ce să mai modeleze? Deja ești format. Modul de gândire. Gândești ca MTV-ul, gândești ca. Actorii care îi prezinte acolo, cândești ca cântăreții, artiștii care îți prezentați acolo. Ce să mai te modeleze Domnul? Și eu am la dispoziție, imaginați-vă, am la dispoziție 450 de minute să încerc să scot din voi ceea ce mtv și lumea pune în voi. Și de multe ori e greu. Pentru că zile întregi ești modelat de lumea asta. Cumperi ce spun ei. Vezi la televizor ce cumperi. Îi spun că ceva e ok, tu imediat faci. Pentru că au zis, MTV e ok, man. Au zis, <re> la MTV, mă. 400 de milioane de case aprinde MTV-ul săptămâna. pot să fie toți eretici. Sunt 400 de milioane. Nu lumea e greșit numai, numai voi. Aici o grupă de oameni. Voi aveți dreptate? Dacă 42% din creștini, tinerii creștini, se uită la MTV regulat, știți cât necreștini se uită, tineri necreștini, se uită la MTV regulat? 30%. Ce spunem ea? E mai mare procentajul între creștini decât între necreștini. Pe mine m șocat. E extraordinar. Deci noi. Creștinii, noi este modelați de MTV mai mult decât sunt necreștinii. 42%. Necreștinii, 30%. Și te miri de ce vine la biserică și te, nu știu, parcă nu pot închina. Pai spune de ce nu te poți închina. Că toată săptămâna ai fost modelat de producătorii de la MTV. Dacă ei spun că tânărul de 14 ani ăla nu încearcă să-l atragă deja îl dețin, ea lor și dacă spun ceva tânărul l face pentru că deja a lor în America și în Europa este tot felul de ceea ce noi numim astăzi subculturi subculturi și în în momentul în care un grup din cadrul unui grup, începe să se îmbrace într-un stil, începe să vorbească într-un fel, începe să acționeze într-un fel, îl numim o subcultură. Uitați-vă la cei care ascultă muzică Gaf. Să recunoaștem că ei sunt o subcultură în cultura noastră. Îi vedeți? Îi puteți observa. Ei și vor să fie observați. De la distanță, ei vor să fie observați. Noi suntem goth stă în cap. vedeți îmbrăcați în negru, îi vedeți depresivi, îi vedeți uh, cu eyeliner, îi recunoașteți rapid. Și se produc în această, în această cultura noastră, încep să se dezvolte anumite subculturi. Rockeri, îi știm. Poartă hainele lor, ei vor să fie și imediat ei sunt atrași de această subcultură și această subcultură îi e de multe ori dictată, știți de cine? De niște artiști. În această subcultură nu veți vedea niciun primar care dictează subcultura, nu veți vedea pe nici, niciun om politic, Obama, nici vorbă, în fața fiecărei subculturi, fie că îi... Gangster, fie că îi rap, fie că îi punk, fie că îi orice, veți vedea cine conduce această subcultură. Știți cine este, sunt muzicienii? Muzicienii. Și tinerii care fac parte din această subcultură veți vedea că vorbesc ca și muzicienii respectivi. Acționează ca și ei. Cuvintele care le folosesc în, în, în melodiile lor sunt folosite chiar de ei. Și fără să-și dea seama, acesta. Această subcultură, e își în această subcultură. Și sunt modelați. De cine? Nu de oameni politici, nu de lideri de tineret, e muzicieni. Și ceea ce spune muzicienul respectiv, artistul respectiv, ei pun în practică, pentru ei e ca și o lege. Și nu realizez asta, nu mai ești în această subcultură. Avem, avem, am o vecină. Băi, era o, o tipă, bine că mai zb zbieraia, da. dar zic așa, era destul de, de treabă, cea de adolescentă. Și dintr-o dată am văzut că această vecina mea merge cu un grup, o subcultură, să zic așa, din Oradea. Am văzut că nu, nu mai era ok, am văzut că vedeam că merge în casă, tot, era, tot timpul era în negru. Să că fața ei s-a schimbat, tot era albă Parcă se dea cu făină Să fie și mai albă Acum să vadă soarele pielea ei Și-a tristă Aratat posomorâtă A venit de câteva ori la tineret Dar atât de puternică e subcultura În care ea trăiește că nu poate să lase subcultura Pentru că o trasă Și o ține Tineri, mă gândesc cât timp va ținea Până când ne vom trezi și ne vom da seama Că fără să știm noi Noi suntem modelați de oameni care nici nu dăm seama Că ne modelează Nici nu ne dăm seama Că suntem modelați de ei Dacă tu scoți melodia asta I kissed a girl and I like it Ce efecte pozitive crezi că poți să aibă în viața ta? Cum te apropie melodia asta Mai mult de Dumnezeu, de închinare, de Hristos De cuvântul Lui? Nu te, nu te apropie, ci te depărtează. Pentru că citești în cuvânt și spui, vreau să curăție? Oh, oh, nu pot. Pentru că auziți acolo, I kiss the I like it. și eu trebuie să cresc. Bă, gândeam oare câte generații vor trebui să treacă ca tineri să ne trezim. Să nu mai fim hipnotizați de cultura în care trăim. Să începi să gândești tu așa cum să lași Cuvântul Dumnezeu să-ți modeleze modul tău de gândire, să nu lași ceva muzician care trăiește o viață departe de Hristos care îi împotriva tuturor legilor scrise în Biblie, care când citești Biblia îți râde în față și tu lași pe ăla să-ți modeleze modul tău în care te gândești modul în care acționezi și cum spunea tânăra noastră din acest e-mail în momentul în care tu pui acea melodie în căștile tale, tu devii o altă persoană, tu te schimbi. Îți dă parcă aripi muzica asta. Te modelează. Ești altcineva. Roman, capitolul și cu asta închei. Roman 12 cu 2. Spune felul următor. Spune, să nu vă potriviți chipului viaului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Dragi tineri, de multe ori vii la biserică și spui, așa vreau să fac voia lui Dumnezeu, dar mintea ta nu e înnoită. Și cât e mintea ta nu nu-i mintea e modelată de cel rău și de ideile artiștilor a MTV-ului și a culturii în care tu trăiești, nu vei ști deosebi voia lui Dumnezeu. Și te întrebi ce trebuie să fac? Ce, ce, ai, ce plan are Dumnezeu cu viața mea? Cât timp mintea ta nu e reînoită, nu voi putea deosebi voia lui Dumnezeu, voia cea bună a lui Dumnezeu. Mulți vreți să știți, Doamne, ce vreți să fac în următorul an, următorul 2-3 ani? Ești modelat de cel rău, ești modelat de artiștii care. Fac o slujbă diavolului, Dumnezeu le-a dat niște talente, dar ele folosesc pentru a transmite un mesaj care nu-i deloc al lui Dumnezeu. Și vă întreb astăzi, și vă întreb cu toată seriozitate, ești tu gata să faci acel test, acel test 3D la fiecare melodie pe care tu ai în calculatorul tău și să elimini ce nu e compatibil cu cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că dacă vei lăsa muzica aia în continuare să răsune la tine în rei, muzica îți va influența mintea ta. Și așa cum gândești, Biblia spune așa ești. Pentru că așa cum gândești, vei acționa. Și așa cum acționezi, o să trăiești și o să-ți dezvolți obiceiuri. Te trebuie astăzi, n-ai vrea să lași ca Hristos să renoiască mintea ta. Pentru că v-am spus și de data trecută. Nu ești ca lumea când te îmbraci ca lumea. Poți să mergi la să-ți haine faine. Ești ca lumea când gândești ca ea. Atunci ești ca lumea. Și de prea mult timp, dragi tineri, noi am fost modelați de MTV și de cultura în care trăim. E timpul să ne lăsăm modelați de Hristos și de cuvântul Lui. Seara asta, seara în care trebuie să iau o decizie, o decizie în care voi crede ceea ce tu ai spus? și vă realiza că eu sunt modelat de altcineva, nu de Hristos și să opresc acel canal care tu te deschizi și spune, modelează-mă, să oprești să începi să, să te uiți, Doamne, vreau să fiu modelat de cuvântul Tău. În loc să stai să te uiți la MTV, să fii modelat de MTV, să spune ei ce să faci, să iei cuvântul, să, să spună Biblia ce să faci. Să un un CD de la Dani cu laudă și închinare să pui acel CD și să te apropii să, să simți cum Dumnezeu e mai aproape de tine niciodată nu vei asculta MTV și te vei apropia de Dumnezeu niciodată te vei de El iar în seara asta ai ocazia să oprești acea unealtă care intră în mintea ta și îți modelează modul în care gândești sau vei continua să fii atras hipnotizat de MTV și toate canale pe care diavolul le folosește prin muzică să te modeleze, să te facă ce vrea el. Pentru că vreau să vă spun acum, diavolul cu fiecare dintre noi are un destin. Dumnezeu are un destin și diavolul are destin. Să nu credeți că diavolul n-are un destin. A, și el are un destin pentru voi. Destinul lui Dumnezeu pentru tine, știți care e cerul? Știți care e destinul diavolului pentru tine? Iadul. Pentru că el nu-i prost. Zice, de ce să mor eu singur aici în neațăchin? Mai bine mai duc cu mine alți oameni. Decizia ți-a Hai de să ne rugăm. Doamne Tată, în seara asta am înțeles puterea muzicii și modul în care, Doamne, astăzi cultură noastră ne influențează, influențează modul în care gândim,